دللس نوانی هغه شراتل کړي پاغي باندې مدلس نو دا دوثښ مې یينه هرغه حدیث یو ده مدلس راوی یو ده هغه حدیث مدلس دې پهل ته تدلیس بیا تدلیس آسان دي نهو کې به ان حاقی زمین حجر لگ تفصیلاً ذکر کئی نالتو زیات تفصیل کو یو تدلیس شیوخ دیں یو تدلیس تشویہ دی یو تدلیس الاسنات دیں ودا خدریات کئی اس دے دا فدو قسمائی دے چکم ذکر کئی دو نوی اول دا غینا اسطاعتن لششیخ غرز اول دا شیخ ولې استاد کمزور ایرادله دې لگا دې طالب خدایم هدي او فی بیا نن کې دي سوراس اوس به یو غیر نه کليبان نن خو به لوې مصیبت هغونه راتللی دي یو شړی بتورې مثال لکه طالبان واقیدن ایسه کړي او دې لن وافې خو سړی ناکارا شړندې او بل شړی د کندې صحیح شنه ددا واقیدل لري کې او د انصر اغسر برابر کی. اور باندې پوښ شو کنه یو دا او بل صورت دې ذکر کئ نوان چنه کی دا اول نه ده ين کولم چنه کل کی ين کولا اي ين کولک هم من فوقه دا غچانه دې د پاسره ده سره یا پ ان سره ان فلان ان سلا دا شي سی سبب باندې ادا کی جا محتمل لسمائی لس تقریبا سی احتمال لسمائی لري شاباش مثال پیش کو نو تاریخ سره ته مستغەم غو یو خدا چې هغه سړی د من واسي دویم صورت ایدا دی چې دا شیخ کمزورې نه ساقې تې لیکن دا ذکر کی صفو اوصاف وو بیان کې اوصاف ده اغه طریقه باندې بما به لاین عارف چې داږي تعارف نكي الهګه کلبی ده غلط سره ده ده سشلکی ابو نصرو ابو سعید ور تو خل ګمان کوي چې دا ابو سعید الخدری ده دا شی اوصاف باندې ذکر کې څنګه مشهور نه یعنی دا خپل شیخ بغیر مشهور لقب غیر مشهور اوسا غیر مشهور نوم باندې چې کټول سره یو لګو دا ربانی پوښي غن او که سکه ای کئ مآغا تدلیس موذیر ندی لکه امام بخاری رحم الله تعالی تصیق علماء ګوره امام زهيلي احمد زهيلي لیکه ناچرازي نوان احمد ذکر کئ څلووند کې خفغان ما چې راغله وګنا لګون دي چون کې امام بخاری سکه نه د تدلیس نقصان نکئ باخدہ نور د حرام دی باضی صورتونو کې او باذو کیسنه اولان دی نحوه کې ان شاء الله لکو او ما يخالفو ثقتا او هغه روایت چې خلاف وکړي شي ثقه فده کیسه المال د یو جماعت نه چې هغه اوثقی صحیح په اعتبار د عدد په اعتبار د عدد په د عدالت او په اعتبار د څ سکوالې ټټولو سره ولګوي چې درې وان موله جون نو څ دغه روایت تبصیر ارشاد منفرد توې ځان لوالي دیم ځان لوالی شوی دی یو استاد نه ډیرو شاګردانو دا نقل کړي دا نور یو شان وای او دا یو شوی الفاظ بل شان نرکې خبرباني ورسینه د اوسقو خلاف کې سکې د اوسقو خلاف کې یو مثلا نو تدریه ایت تبشازوي تا اوس تاريبانو ک سېقې ټول نبيہ زیادت د سېق سره متفق اوسق مې ویټول سېقري په یو درجه کې او دا سېق د دین خلاف الفاظ نظر کې نو دا زیادت ته د ثقه او زیادت د ثقه سره موثبر دي فشار دي چې دا د نصوص سره خلاف نه دي دا یو کدی اچتي ملائنی جماعت نفش شاز دي تشازوي والمقلوب قسمان مقلوب بیا پدوه قسم دي تلا څه تعلق نه لري ورستو ځان د شاع او څونکې د ری بیت برابر کیه د پارهی تلا عزت الله د شاع نورستو سره ورپسی مقلوب دی مقلوب ولټه تاوي زړه تاسو مشهور لفظ ذکر کا یوسف ابنو محمد ولټه کیسه کې محمد ابنو یوسفي کې داسې هر یو یو ابدال در آوی دی ما بی راوی حقا راوی چده تبدیل کے بی راوی فبل راوی سلام نو دا یو قسم شو یو راوی سکی مادت سوئے لگو همینو ہے محمد بن یوسف ولټه یی وقالب اسنادین یا الټکل اې د یو سند د پاره د متن اخر د دې دی نه سره ضرورتي مطابق مثالو هم طالبانو انمل اعمال د پاره کوم سند دی دا په نړۍ کې قطاش د پاره مطابق فهم دا سند لږه کلمتان حبیبتان سره خبربان پوښی قلبیو خدای یو سند بل سره ولګي ندا بل قسم او دا قل بولې سنار چا دا پره کړی شو یمان بخاری د پر امتحانن سلو حدیثو کې شوی او کنه ما دا وې دا دې سره دې دا دې سره دې دا دې سره دې ټولین برابر وکړه الله دا شه حافظ او کریو خدای باک پوسب ځای الله وستا ریوانو فرد ذکر کئی و الفرد دابل قسم ذکر کئی فرد یو کس روایت کئی غریب غریب دیکن نو یو کس روایت کئی دا تفرود بمطلقانی یا په نسبته خاص یو کسر فردي نسبي چويته فرد مطلق یعنی د صحابي په طرف کې وسي تفردي صحابي په طرف کې وسي تفردي یعنی تابعي وسي يوي لکه به ول ولا کې امام ابن حجر ومثال ذکر کېل ته نو تفرود د صحابي ګورې دا نه دي صدا نقصان نه خدا صحابی نا لان دی طرف کې لکه تابیسی یهوی. نو دیتا سوئی فرد مطلق. ابل فرد نس بی. په نسبت دا چا دیر کسان نقل کوي د استاز نو. او کمزوری دی دا سرقه چی دن کم نقل کوي نو دا یو دی. نو دا دی خاص استاد و خاص سرقه شا گرد پا نسبت مانی دیتا سوئی فرد نس بی نسبت خاص. یہ تا شو وے د دو مثال د فرده پانہ نسبی یو شاگرد چې ښه کړي هغه د خاص بل او استاد نشي نقل کوي نو هغه څخره خوب سره یو دی دا تر فرد لاندې پوری راځي مصنف په وے خبروانی پوښی نو دیته فردی نسبی وای بیا داونه خبره طالبانو چې د فرد اطلاق اکثر چې کوي محدثین په فرد مطلق باندې کوي او د غریب اطلاقې په فردي نسبي امره به نه دا فرض په اتيبار د لخص سره دی او د فرديت اطلاق په غریب باندې یعنی فردي نسبي باندې خپل له او په معنا یعنی په مستقته د دی کې چې په فرد بهونه استعمالې چې تفرد به هی فلان واغرب فی هی فلان دا خبر ذکر کړي فرض عقدی چتی خاص کی اغلہ را بصحت نقل کوم کسي یو صحت یا یو دلج کوم دے نقل کئي ها دا کمزوري دایو پکې سي کئي يا بندي على روایتین ته قيو روایت په خبروانه پوشي د evidence I